Тоді Софія використовувала фокус кріля номер 2 Шановний пане Ігрек. чудова відповідь. Оцінка два. Подякуйте панові Зет. Роздучений Ігрек дякував. Потім нас доганяв і ще раз дякував. В друге фокуси номер 1 і два використовувати не було потреби. Згодом Софія навигадувала власних законів і фокусів, та все життя була вдячна великим вчителям своїм за науку. Через багато років, коли її книжки читатиме безліч людей, хтось із журналістів запитає, кого вона вважає своїми вчителями в літературі, Софія Відповість, Лесі Українку, Ліну Костенко, Василя Стуса і Андрія Івановича Гайду. Імена перших трьох у журналіста питань не викликали. А хто такий Андрій Іванович Гайда? Поет чи прозаїк? Вчитель. Великий учитель. Розділ 13 Максиме, діставай шампанське. Цю подію слід відзначити. Наш син став мужчиною. Софія, отямся, дитині лише п'ятий рік. Тим не менше, він уже мужчина і сам мені про це щойно заявив. Софія забрала Павлика із садочка і вела за ручку додому. Шлях перетнула чимала калюжа після вчорашнього дощу. Не така за обіжки, як знаменита Миргородська, але теж нічогенька. Павлик швиденько обіг калюжу довкола, перестрибнути не дозволяли коротенькі ще ніжки і галантно простягнув мамі ручку. Матусю, тримайся, бо ти – дівчинка і Мозес упасти, а я мусина. В сім'ї підростало іще одне дивовижне дитя. Далося в знаки Максимове виховання. Він із сином не сусюкався. «Ти мужчина, Павле!» Тому повинен все вирішувати сам, а не кликати жінок на допомогу. Розмовляв як із рівним, допомагаючи синові звільнити ніжку, що застрягла між педалями іграшкового джипа, в якому син їздив спочатку по кімнаті, потім по коридору, а відтак літав з усією можливою швидкістю по вулиці. Ну, чим тобі допоможуть сльози? Хіба ти бачив, щоб я коли-небудь плакав? А мама? Хіба що сяде і плакатиме разом з тобою? Техніка – це справа чоловіча. Павлик ріс самостійним, непосидючим, вертким, наче дзига, проте дуже уважним до матері і сестри. Щойно навчився бігати, як хитрюща Наталка навчилася використовувати енергію цієї атомної електростанції на двох ніжках з мирною метою. Павлику принеси книжку Гукала. Якщо хлопчик приносив не ту, що потрібна, без суперечки мчав за іншою. «Павлику, подивись, чи не принесли пошту!» І дитина міряла невтомними ніжками стометровий коридор до поштової скриньки. До цієї виконавчої дисципліни приохотив його і Максим грою у солдатиків. «Давай, Павле, пограємося! Ти будеш солдатом, «А я командиром».